Подорож удалося зробити лише шведові Норденшільдо, що йшов з Атлантичного океану в Тихий на пароплаві Вега. Підійшовши до мису Челюскіна, криголами зустріли важку кригу і повернули на північ, шукаючи там далі від берега вільного проходу. Несподівано моряки побачили берег невідомої землі. Берег той простягався на північ. Два дні йшли пароплави понад тим берегом, і нарешті повернули назад. Назвали ту землю іменем царя Миколи ІІ. Хоч ніяких прав на це, той цар не мав. Теж мені великий мореплавець, усміхнувся Лейте. Наступного літа продовжував Запара. Знову ті самі креголами підходили до цієї землі, але нічого нового не відкрили. Не вдалося тоді побачити ні того, де саме на півночі кінчається ця земля, ні її західного берега, що ось перед нами. Після того кілька разів дослідники намагалися підійти до цієї землі з усіх сторін, але з жодної сторони не вдалося. Не вдалося це і знаменитому полярникові Роальду Амунсену. 1930 року радянський полярник-дослідник Ушаков Зголосився, що коли пароплав приставить його на цю землю, він залишиться на ній і дослідить її Криголамному пароплавові сідову вдалося підійти крізь кригу до маленького острівця домашнього, що на захід від цієї землі Той острів кілометрів півтора завдовжки і третину кілометра завширшки – гола скеля На тому острові не росте жодної рослинки, там навіть нема прісної води на цю скелю висадили Георгія Ушакова з трьома його товаришами – геологом Урванцевим, радистом Ходовим і мисливцем Журавльовим. Пробули вони там два роки. То були два роки героїчного життя. Радист Вася Ходов залишався самотній на цілі місяці у маленькій хатині на острові. Мисливець Журавльов заплягав собак і виїздив по кризі полювати на островах. Він запасав харчі для собаки-людей, добував хутра білого ведмедя і песця. А у Шакові у виїздили в далекі дослідницькі подорожі. Протока на 40 кілометрів відокремлювала їх острівець від землі північної. Незважаючи на штормовий вітер, снігопад, завірюху, проїздили дослідники 40-кілометровим крижаним мостом. Діставшись до землі північної, будували пров'янські склади і рушали вздовж берегів цієї землі. Вони поклали собі об'їхати її довкола, занести ті береги на карту і в кількох місцях перейти ту землю впоперек. поперек. Якось навесні, після двомісячної подорожі, Ушаков з Урванцевим повертались на свій острівець. Сонце стояло уже цілу добу над північною землею. Сніг танув, і з гір збігали струмки – Крига в морі чорніла і тріскалась. Поверх криги стояли калюжі талої води. Зморені собаки ледве тягли нарти. Всі вірні звірі то потопали в глибокій воді, то різали п'яти обгостру кригу і калічили ноги. Мандрівники шили собакам на лапи капшуки, але за годину дві ті капшуки пошматовані лишалися за нартами. Ішли морською кригою. А жось Глибока розколина в кризі відгородила мандрівників зовсім від берега. Води на кризі все більшого, а темно-сіре небо над обрієм свідчило, що там у далині зовсім чисте від криги море. Товариші потрапили в таке місце, де вода доходила їм до пояса. Нарти і собаки спливали над водою, з великими труднощами вийшли вони на крижину, яка ще була міцною і майже не мала на собі води. На тій крижині протрималися цілу добу. Надвечір узявся невеликий мороз, і тоді їм удалося вибратися на берег. Вони поспішали до свого острова, а дорога дедалі ставала важчою. Нарешті встигли вийти на берег острова домашнього. Під кінець уже не собаки везли їх, а вони собак, поклавши тварин на нарти. Нескоро в собак позагоювались виразки на лапах. Але мандрівникам таки пощастило. Другого дня вся крига між островом і землею північною розтанула,